Kettedik fejezet. Berta olyan kifogástalanul akart felöltözni, amennyire csak tudott, Szerine és Tomine néni pedig egyaránt segítségére voltak az utazáshoz szükséges ruhadarabok kölcsönzésében és beszerzésében. A Méder fölött világos szatén szaténblúzt viselt. A karcsúsított szabású blúz a derekáig ért, a téglalap alakú válbetét a magas nyakkivágással formális megjelenést kölcsönzött neki. A gyapjú szoknya egy régi kék darab volt, ám modern szabású és hosszúságú, és lágyan hullámzott a lába körül. Bár benne jártak a nyárban, harisnyát viselt, amely a míderhez volt rögzítve, és egy közepes sarkú sötét cipőt. Olyan ruhadarabokat keresett, melyekben felnőttnek tűnhet. Mégis émeiget kissé, és a keze is remegett, mintha túl sok kávét volna. A hajó valamilyen okból késett. A Nédelven egy gőzhajtású járat volt, amely Kármői partja mentén szállította az utasokat több megálló helyjel egészen a legdélebbi ponton fekvő, Sküdenes Honig. Viszeneszig alig két órát vett igénybe az út. Végül megszólalt a kürt, és a hajó elhagyta a rakpartot. Szinte el sem tudta hinni, hogy búcsút vesz a családjától, és elköltözik. Persze semmi különös nem volt ebben, de most, hogy vele magával történik meg, még mindig képtelen volt teljesen felfogni. Nem igazán tudta megfogalmazni, mit érez, hogy vajon az előtte álló ismeretlen miatti izgalom ragadta el, vagy valamiféle szomorúság lett úrrá rajta, amiért valami véget ért. Az apja kísérte el a hajóhoz, de miután felsegítette a fedélzetre a csomagokkal, Berta a késés miatt azt mondta neki, nyugodtan menjen haza. Egy nagy bőrönd, egy utazótáska és egy szíjjal összekötött, felgöngyölt takaró volt a podgyásza. A vállán piros szövettáska lógott, benne a pénztárcája és egy pár vékony, szebb napokat látott, de épp és tiszta kesztyű, amelyet Anda asszonytól kapott, és még néhány apró tárgy. Június vége volt szeles és száraz időjárás. lat kötött a kalapjára. Egyelőre az egyik kinti padon akart ülni, nehogy tengeri beteg legyen, és lássa a partot, amely mentén hajóznak. Látta a hágevervent, ahol a hajóépítők egy félkész hajó oldalt kalapáltak és hegeztettek, majd elsiklottak a szikla mellett, ahonnan gyerekkorában pásztázta a tengert, majd további szírteket és kisebb, lakatlan szigeteket hagytak maguk mögött. Ágezünt eltűnt. Kis házak és viskók bukkantak fel, amelyek a kármőjtől éjszakra fekvő szigetekbe kapaszkodtak. Vadjuhok és borjak tarkította, kis sziklaszigetek szigetek mellett, és kisebb-nagyobb hajók között dübörögtek el. A nídelven időnként hangos kürt szót hallatott, Mire a kisebb csónakok fedélzetén a férfiak rémületükben olyan iramban kezdtek evezni, hogy a hajó orrok körül tajtékot vetett a víz. Bertával átellenben egy fiatal ember ült, aki ugyanabban a ritmusban ringatózott, mint ő. A két térdek között egy durva vászomból készült hajózsák állt a padlón. Nagy kezét a combján pihentette. Talán észrevette a kíváncsi szempárt, mert ebben a pillanatban Bertára mosolygott, aki visszamosolygott rá. Amikor Berta szorosabbra akarta kötni a fájtlatak alapján, a fátyol meglebbent a szélben, és néhány másodpercre beborította az arcát, mint valami asztalterítő. Nevetett és megadóan megcsóválta a fejét, ám ebben a pillanatban újabb széllőkés támadt, és a férfi is kénytelen volt lapos munkás sapkájához kapni, nehogy lerepüljön a fejéről. – A mindenségit! – mondta Bertához fordulva. – Bizony! – Berta szinte kiabált a zajban. Kés idő múlva a férfi megkérdezte. – Okrehamn? – Vagy Sküdeneshan? – Visznesz! – válaszolta Berta. A férfi szinte helyeslően bólintott. – Én is! – Berta kihallotta a szavaiból, hogy Bergen környékéről származik. Nem sok nyelvjárás tudott megkülönböztetni egymástól, de a Bergenit ismerte. Tudta, hogy minden városban létezik egy alig észrevehető és szép, valamint egy erőteljes és kevésbé szép módja a beszédnek. Úgy vélte ez a férfi meglehetősen vaskos nyelvjárásban beszél, ahogy ő maga is. A lelkész hívta fel erre a figyelmét, aki a konfirmációs vizsgán kérdezgette. Nem foglalkozott vele különösebben. Úgy beszélt, mint a legtöbb hógezündi. Ezek szerint ott lakik? Visznezben? kérdezte a férfi. Nem. Vagyis éppen most költözöm oda. Paskolta meg Berta a piros táskát és az összeszii az ottakarót. A többi holmim lent van. Nem sok, egy bőrönd. A szél most elcsendesedett pedig jócskánként jártak a nyílt vizen. A gőzgép hangja miatt azonban továbbra is hangosan kellett beszélniük, hogy hallják egymást. A férfi valamivel bejebbült a pad közepe táján, így most közelebb húzódva Bertával szembe került. Jostáin Olszen, mondta. Berta is bemutatkozott, majd megkérdezte. Ott lakik? Igen, bólintotta a férfi. Már második éve. És jól érzi ott magát? Úgy tűnt, a férfinak végig kell gondolnia a választ. Előre bígyeztette alsó ajkát, és kisé hátra döntötte a fejét. Végül Bertára nézett, és azt mondta, igen, szeret ott élni. De a munka nehéz. Mivel foglalkozik? A kíváncsiság nem erény. Talán nem kellett volna kérdezősködnie. A gép hangja most megváltozott, hangosabb és hektikusabb lett. Talán az óceáni áramlatok vagy a szembeszél volt az oka. A férfi mondott valamit, de Berta nem hallotta. Amikor nem válaszolt, a férfi hangosan megismételte. Fővájár helyettes vagyok, a bányákban. Elhessegetett egy bogarat, amely az arca előtt zümmögött, mire Berta elnevette magát. Mulatságos látvány volt. Látta, hogy a szemek kék, enyhén lefelé ível, a fogai pedig nem rothattak, és nem is hiányoznak. Akkor talán mégis egy finomabb családból származik, hiszen iskolázott volt. Nem nevezte volna, kimondotta a jóképű férfinak, de volt benne valami, ami bizalmat ébreszt az emberben, talán azért, mert nem rejtette bajusz vagy szakál mögé a vonásait. Tudja, mi csinál egy fővájár helyettes? kérdezte. Berta megrázta a fejét. A férfi előre előrehajolt, hogy ne kelljen kiabálnia. Elmagyarázta, hogy a fővájár helyettes rangban közvetlenül a fővájár alatt áll, és hogy a fővájár egy bányászati munkacsoport művezetője, és hogy szakította magát. Ismeri a bányák működését. Hogy mi történik a föld alatt? Berta egyszeriben kellemetlenül érezte magát, amiért éppen Észak-Európa legmodernebb bányászvárosa felé tartanak, de ő az égvilágon semmit sem tud a helyről, azon kívül, hogy modern. És hogy temérdekrezet termelnek ki. Megrázta a fejét. Lehetetlen elképzelni, milyen odalent, ha az ember nem látta a saját szemével, mondta a férfi. S.J. Stange boltjában fogok dolgozni, vetette közbe Berta. Ó, oh, igen, a Hógenen. Gyakran vásárolok ott. Jó emberek, Stange és a felesége is. Azután bővebben mesélt Bertának a bányákról és a különböző feladatot ellátó munkacsoportokról. Voltak, akik véstek, mások zúztak. Megint mások a kalkopiritet vontatták fel csillékben azokhoz a dolgozókhoz, akik aztán átvették a rézércásványt a napvilágnál. Szállítófolyosók összevisszasága, hat emelet egymás alatt. Az egyes emeletek további részlegekre vannak osztva, némelyik akár húsz méter magas is lehet attól függően, hogy milyen szilárd a hegy. – Én csak néhány emeleten jártam – folytatta a férfi. – Ahol állunk – Akkora, mintha egy templom belsejében lennénk, vagy még magasabb. De vannak járatok, amik annyira szűkek, hogy kúszva lehet csak közlekedni bennük. Nekem kell tudnom, mi veszélyes és mi nem, jóval az egyszeri bányászok előtt, hogy mindenki épségben érjen fel a felszínre. A turbinák éjjel-nappal működnek, és mivel áramot kaptunk, mindig van, aki odalent dolgozik. Követtörnek. A piritet cinket, vagy ként pakolnak a csillékbe. A felszínen aztán lovakkal húzzák ki őket a liftből, és hirtelen elakadt a magyarázat közepén, majd így szólt. Eszembe jutott valami. Tudja, most temettük el a nagymamámat. Ezért voltam otthon Bergenben. Ó, sajnálom, mondta Berta. Amikor annak idején elkezdtem a Kongsbergi bányászati akadémiát, az elutazásom előtt azt mondta nekem, hogy az embernek el kell dobnia valamit, amikor elköltözik a gyerekkori otthonából. El kell dobnia valamit? Bármit? Úgy bizony. El kell hajítania valamit, ami az övé. Egy gombot, egy érmét vagy valami más értéket és azután kívánnia kell valamit a jövőjével kapcsolatban. Én egy zsebkendőt dobtam el, amikor útnak indultam, és azóta jól is mennek a dolgaim. És mégis miért kell ezt tenni? Szimbolikus. Szerintem azért, hogy az ember ott magából valamit, hogy sose felejts el, honnan jön. Vagy talán épp fordítva, hogy mindent maga mögött hagyjon, nem tudom. Éppenséggel nem árthat, gondolta Berta, bár Torger valószínűleg soha nem tett volna ilyesmit. A bátyja mindig azt mondta rá, hogy olyan babonás, mint szeréne. Kinyitotta a piros szövettáskát. A ceruzától nem akart megszabadulni, sem a kis jegyzetfüzettől. A finom tapintású kavics gyermekkorától fogva megvolt. A pénztárcára nézett, amely természetesen túl értékes volt. Majd egy egyszerű fehér hajcsatra esett a pillantása. Mit gondol? Ez elég értékes? emelte a csatot maga elé. Persze, bólintott a férfi komoly arccal. Felálltak, odamentek a korláthoz és megálltak egymás mellett. Berta bedobta a vízbe a hajcsatot, majd néhány másodpercig követték a pillantásukkal, amíg el nem nyelték a hullámok. – Megvan a kívánság? Berta magában ezt mondta. – Boldog élet. Négy gyermek.